A távolban füstoszlopok emelkedtek a magasba, súlyos, kékes, mozdulatlan csavart oszlopok bonyolult épületet alkotva csüngtek a ködös légben. Az előző héten a tűz végig az ő egyik darabján is, és elhamvasztott két tehénistálót, s több hektár legelőtt felpölkölt. Fekete pusztaság maradt a tűz nyomában. Itt ott még mindig füstölgött egyet ledőlt a sötétben, és vékon szürke füsszszálak szállomtak a megperzselt vidék fölött. Méri elfordította a szemét, mert gondolni sem akart, a tengerpénzre, amit elhanvat, és ahol az országút kanyarodott, vöröses parkomaikat pillantott meg. Azt az utat mindig könnyű volt észrevenni, mert az útszéli fák rostoszínűek voltak, mintha sáskák szállták volna meg őket. Figyelte a parkomaikat, amint fától fáig száll, és eszébe jutott. De hiszen ez egy autó. S néhány pillanat múlva rájött, hogy a kocsi hozzájuk jön. Vendékek. Rémült el. Dik már figyelmeztette, hogy számítson látogatókra. Hát szaladt a ház végébe, hogy te át fel a szolgával. Nem volt ott. Négy óra volt. Eszébe jutott, hogy fél órája engedtél. el. Szaladt tovább ki oda, ahol a fát szokták hasogatni, süppedős horkács és gérekalmakon át, Levette a rozsdás rudat a favillás ágáról, és meghongadta az ekevasat. Tíz kondítás jelezte a szolgának, hogy szükség van rá. Visszasértett a házba, a tűzhely hideg volt, nehéz lett volna begyújtani, és nem volt semmilyenivaló háznál. Süteménnyel sohasem veszültött, mert Digg nem járt hazataázni. Egy csomag gyárikekszet vontott fel hamarjában, s közben a ruhájára esett a tekintete. Ilyen rongyban nem mutatkozhat, de már késő volt, az autó fölfelé kaptatott adamban. A kezét tördelve rohant ki a ház elé, mintha évek óta magányos szigeten élt volna, távol az emberektől, nem látszott meg a viselkedésen, hogy társasági nő volt nem is elrégen, aki soha egy percig sem maradt egyedül. Látta, hogy a kocsi megáll, és ketten szállnak ki belőle. Egy köpcös, izmos, se színű hajú férfi, meg egy fekete, dundi, képű asszony. Félénken mosolyogva fárta őket, hogy visszonozta a szívűes amikor megkönnyebbülten észrevette, hogy Dick kocsia jön fel a domboldalon. Áldotta a tapintatájét, hogy segítségére siatt az első vizit alkalmából. Dick meglátta a fák fölött a porfelhőt, s jött, amilyen gyorsan csak tudott. A házas pár kezet szorított mérivel, de már Dick el őket befelé. Mind a négyen leültek a kis tabában, úgy, úgyhogy az még a szagottnál is zúfoltabbnak látszott. Dick és Charlie slatör az egyik oldalon társadalmat, Méri meg Mrs. Slatter a másikon. Mrs. slatör jószívű teremtés volt, és sajnálta a hogy ehhez a szerencsétlen Dickhez kötötte az életét. Hallotta, hogy városi lány, és tapasztalatból tudta, mi a nélkülözés és a magány, de rég túl volt a küzdelmes korszokon. Nagyháza volt már, három fiát az egyetemre járatta, és kényelmesen élt. De még jól emlékezett a keserves és megalázó szegénységre. Igazi gyöngétséggel nézett Mérire, mert eszébe jutott a tulajdon múltja, és kész volt barátkozni. Méri azonban merev lett mérkében, mert észrevette, hogy Mrs. Lutter fűrkésző tekintettel néz körül a szobában, fölbecsül minden párnát, észreveszi a friss meszelést, meg az új függönyöket. Hogy kicsinosítottad a házadat, állapította meg végül őszinte csodálattal, mert tudta, mit jelent festett lisztesszágot használni függönynek és benzines ládát faliszekvénynek. Méri azonban félreértette a dicséretet és nem engedett fel. Nem volt hajlandó a házáról tárgyalni az anyáskodó Mrs. Néhány perc múltán Mrs. Slatter fürgőző pillantást vezett Mérire, elpirult és megváltozott. Hűvös és tartózkodó hangon másról kezdett beszélni. Mikor a szolga behozta tehát, méri újabb kínokat állt ki a bögyék meg a bátok tárca miatt. Valami témát keresett, ami nincs kapcsolatban a gazdasággal. Filmekkel próbálkozzon. Hirtelennyében sok század pergetett az agyában, amit az utóbbi néhány évben láthat, de csak kettő-háromnak a címe jutott az eszébe. Valamikor oly lényegesnek tetsző filmek is, mintha elveszítették volna jelentőségüket, és különben Mrs. Slatter legfeljebb kétszer egy évben ment haziba, ritka városi bevásárló körútjain. A városi üzletekről beszéljen? Nem, az megint csak pénzkérdés, és Mary mélyen szégyelte a rajta lévő olcsó, kifakult vászorruhát. Dikre nézett kérően, de ő elmerülten tárgyalt csalival a termésekről, az árakról, és mindenek előtt a benszülött munkaerőről. Törvényszerű volt, hogy a két-három gazda összejött, csak is a benszülöttek munkáját szapulta. Az ingerültség mindig odssengetett hangjukban, ha munkásaikról beszéltek, lehet, hogy egyes benszülötteket kedveltek, de a fajtájukat utálták. Utálatuk szinte a betegségig fajult. Az ők keresztjüket panaszolták folyton, hogy benszülötteket kell foglalkoztatniuk, akik kétségbejtően közömbösek, ha a fehér ember jólétéről van szó, csak a maguk keftelésére dolgoznak. Fogalmuk sincs a munka méltóságáról, fogalmuk sincs róla, hogy a kemény munka nem esít. Méri csodálkozó hallgatta a férfiak beszélgetését. A gazdálkodásról most először hallott két férfit beszélni, és most látta csak, mekkora szüksége van az ilyen beszélgetésrediknek. Kicsit szégyelte is, hogy nem ért a dologhoz, s nem könnyíthett Dick terhén azzal, hogy megtárgyalja vele a gazdálkodást. Visszafordult Mrs. Slatter felé, aki némán és sértődötten üldögélt, mert Mérinek nem kellett az együttérzése és a segítsége. Végre befejeződött a vizit. Dick sajnálkozott, Méri pedig föllélegszett. Kikísérték a vendégeket, és nézték, hogy kurul le a drága kocsi a domboldalon, és tűnik el a vörös porkomaiban a fák köz. Örülök, hogy eljöttek. Mondtadik, bizonyára magányosnak érzed magad. Nem, nem érzem magam magányosnak, felelte Méri az igazságnak megfelelően. A magányosság gondolta a mások társasága való sóvártás, de azt nem tudta, hogy a magányosságtól észrevétlenül görcsöt kaphat a lélek a baráti kapcsolatok hiányában. De hát néha nem árt, ha nőközélő dolgokról beszélgetsz, tévfálkozott esetlenül Méri meglepetten nézett rá, ilyetetig nem hallott tőle. Tig még mindig a távolódott kocsi után bámult, és sajnálkozás ült az arcán. Nem Charlie's sajnálta, akit nem szeretett, hanem a beszélgetést, a férfias beszélgetést, ami önbizalomat adott neki Mérivel szemben. Mintha az az egy óra abban a kisztabában külön férfi szakasz a gazdasági gondokkal, külön női szakasz feltehetőleg ruha és család gondokkal új erőt volna belé mert egy szót sem hallott abból, amit a két asszony beszélt. Nem vette észre, milyen kínos volt az együttlét mindkettőjük számára. Vissza kell adnod a látogatást, méri, jelentette ki. Valamelyik délután, amikor kevesebb a munka, odaadom ad a kocsit, átmehetsz, és jó jól kiprettálhatjátok magatokat. Csepletukat kézzel, vidáman, felszabadultan beszélt, az alcamas nem volt gond terhelt. Méri nem értette, miért érzi olyan idegennek és ellenségesnek, de bosszontotta, ahogy ilyen mellékesen összeszögezi, mire van neki szüksége. És nem is vágyott Mrs. Slatter társaságára. Senkinek a társaságára nem vágyott. Nem megyek, jelentette ki gyerekesen. Miért nem? De ebben a pillanatban lépett ki a szolga mögöttük a házból a verandára, és szótanul átnyújtotta a szerződést. Mennie kell, a családjának szüksége van rá králban. Méri rögtön felfortjant. Végre nyugodtan kitölthette ingerültségét ezen a lehetetlen benszülöttön. Dick azonban egyszerűen félretolta, mint valami haszontalan tárgyat, és kiment a konyhába a benszülöttel. Méri hallotta a szolgapanaszát, reggel 5 óra óta dolgozik szomjan, mert amikor elengedt a nagysága, 5 percig se volt oda, visszakolomvolta. Így képterem dolgozni. A gyereke beteg a falujában, ő megy is rögtön. Nick most az egyszer félretette az iratlan törvényt, és azt felelte rá, hogy az új nagysága még nem ért a házvezetéshez, de majd beletanul, és ilyesmi nem fog többé előfordulni. Dicknek a fehérek és fegeték közti viszonyáról vallott elveivel semmiképp nem egyezett, hogy így beszéljen egy benszülöttel, könyörögjön neki, de dühös volt Mérének megkondoltsága és tapintatlansága miatt. Merit majd felvetette a méreg, hogy mert a benszüvet pártjára állni ellene. Eltökélt arccal ökölbe szadított kézzel állt a verandán, amikor tik visszatért. Mi dolog ez? Esett neki folytott hangon. Ha ilyesmiket művelsz, viselned kell a következményeit, mondta Tic kedvetlenül. Ő is csak ember, nem? Neki is kell ennie. Miért volt olyan fontos azt a fültőkárdot egyszerre kisúralni? De ha olyan fontos neked? Apránként is megcsinálhatta volna. Ez az én házam, jelentette ki Méri. Ő meg az én szolgám, nem a tiéd. Ne szólj bele a dolgaimba. Ide figyelj, mondta Dick Kurtán. Elég keményen dolgozom, nem? Egész napként vagyok a földeken, és próbálok kicsikarni valami munkát ezekből a rusta fekete vadakból. Láttad te is. Nincs kedvem ahhoz, hogy örökké csak a veszeketésre jöjjek haza. Érted? Ebből nekem elegem van. Vedd elő a jobbik eszedet, ha azt akarod, hogy dolgozzanak, meg kell tanulnod bánni velük, és nem szabad túl sokat elvárnod. Végeredményben vadak. Így beszélték, pedig mindig az járt az eszében, hogy ugyanezek a vadak jobban főztek neki, mint a felesége, rendben tartották a házat, és éveken át biztosítottak a számára minden kényelmet, már amennyiről szűkös körülmenye közt erről egyáltalán szó lehetett. Méri magánkívül volt. Meg akarta sérteni téged, de igazán most először, ezért a soha nem tapasztalt szemtelenségért. Azt mondta, sokat kívánsz tőlem, nem gondolod? Érezte, hogy a tűzzel játszik, és próbálta is mérsékelni magát, de nem sikerült egészen, és egy kis habozás után folytatta, túl sokat kívánsz. Azt akarod, hogy úgy éljek itt ebben a nyavajás kutyaholban, mint egy fehér koldus. Azt kívánod, hogy itt asszalódjam minden nap, mert te mennyezetre nem akarsz költeni. Életében először beszélt ilyen a maga számára is ismeretlen hangon. Az anyjától örökölte. Az beszélt így, amikor jelenteket rendezett az apjának a pénz miatt. Nem is csupán méri hangja volt ez, hiszen alapjával véve nem érdekelte annyira se a fürdőkát, sem az, hogy a benszülött megy vagy marad, hanem a szenvedő asszonyé, aki meg akarja mutatni a férjének, hogy vele nem lehet így bánni. Még egy pillanat és sírva fakad, ahogy az annyi ilyenkor, méltóság teljes mártírkönnyeket. Én megmondtam neked, pattogad dik mire számíthatsz, ha hozzám jössz. Nem vádolhatsz azzal, hogy átadtalak. Mindent elmondtam. Élnek magadfajta gazdasszonyok szerte az országban, és semmivel sincs jobb dolguk, mégse csinálnak ilyen cirkuszokat. Ami meg a plafont illeti, arra várhatsz, Hat éve lakom ebben a házban, és engem nem zavar, te is kibírod. Méri elképedve kapkodott levegő után, így még nem beszélt veledig. Könyörtenen ridegség fogta el iránta, s érezte, addig nem enged fel, amíg bocsánatot nem kér, meg nem alázkodik előtte. A szolga pedig marad, arról már gondoskodtam. Bánj vele tisztességesen, és ne csinálj bolondot magadból. Méri egyenest kiment a konyhába, kifizette a fiút, úgy számolt le minden silinget, mint a mindegyiket külön sajnálná, és elbocsájtotta. Idegen diadalmasan tért vissza a verandára. Dick azonban nem ismert el, hogy győzött. Nem engem bántasz, magadat, mondta. Ha így folytatod, nem lesz, aki hozzád elszögődjön. Hamar híre szaladít, hogy melyik asszony nem tud a szolgájával bánni. Méri aznap este sokat vesződött a tűzhelyjel, amíg a vacsarát elkészítette, és amikor itt lefeküdt, korán feküdt mindig, maradt a kis előső szobában. Később elfogta a ketrezbezártság érzéses, kiment a ház elé a sötétbe. Fel az ösvényen, a sötétségben halványan kirajzolódó fehér külgátak között, s egy hűvös légáramra várt, hogy lehűtse forró arcát. A távoli hangyatúrások fölött villámcikázott halványan és a zsarátnok tompán parázslott a bozó tűzhejjén. Az égbolt füllet volt és sötét, emésztő gyűlölet folytogatta. Aztán elgondolta, hogy itt sétál föl alás alá sötétben, körös körül a gyűlöletes bozót, előtte a gyűlöletes kutya úr, amelyet amelyet háznak nevez, és a gyűlöletes házi munka. És csak néhány hónapja még a maga életét élte a városban, szerető barátok vették körül, akiknek szükségük volt rá. Sírni kezdett. Órákon át síradta magát, amíg úgy legyengült, hogy nem bír tovább járkálni. Kifocsartan, összetörtént támogott ágyban. Egy hétig éltek ilyen elviselhetetlen feszültségben, aztán végre megjött az eső, és lehűlt, megennyült a légkör. Dick nem kért bocsánatot. A kínos eset egyszerűen nem került szóba. Említés nélkül levették a napirendről, és éltek tovább, mint ami sem történt volna pedig az eset megváltoztatta mind a kettejüket. Bár tig önbizalma nem tartott sokáig, és megint a hunyászkodó beszédű régi, alázatos szolgája lett Mérinek, benne maradt a harag fullánkja. Méri is képtelen volt a békesség kedvéért elfolytani férje iránt érzett utálatát, ha már egyszer az így viselkedett, pedig nem volt könnyű elfolytania. Átruházta a menesztett szolgára, s közvette valamennyiben szülötre. A hétvége felé levél érkezett Mrs. mindkette őket meghívta egy esti összejövetelre. Dicknek igazán nem volt kedve elmenni, mivel elszakadt a vendégeskedéstől, és társaságban rosszul érezte magát, méri kedvéért mégis elment volna. Azonban méri nem volt hajlandó elmenni, írt egy formális köszönőlevelet, sajnálkozását fejezte ki, meg hasonlókat. Mrs. Slatort őszinte baráti érzéssel hívta meg őket, mert még mindig sajnálta mérit, Merev, elutasító kök ellenére, De a levél bántotta, mintha a levelezési tanácsadóból másolták volna ki. Ez a fajta feszesség annyira nem illett a körzet könnyed társasági mondarához, hogy a férjének is megmutatta a levelet összerátszolt homlokkal, kommentár nélkül. Hagy békén, tanácsolt a Charlie Slatter. leszáll még a magas lóról. Beképzelt az a baja, majd észhez tért, nem mintha a társaságból nagyon hiányozna. Valami megrázkódtatás majd észreztéríti téríti minkettőjüket. nagyon rosszul áll a szénája, annyira fennhordja az arrát, hogy még tűzvédő sávokat se éget. És fákat ültet, fákat! faültetésre pazarolja a pénzét, miközben nyaki ül az adósságban. Mr. Slotter birtokán alig volt már fa. Szemérmetlen rablókazdálkodást folytatott, mindenfelé hatalmas vízmasások, óriási pallagon heverő, kiszipolyozott, jó, fekete földek. De pénzt tudott csinálni, és ez volt a lényeg. Tühítette, ha valaki azt hitte könnyű pénzt csinálni, s ez az átkozott hülye Dick turnán ostoba módon fákkal kísérletezik. Egy délelőtt annyira elfogta a részben ingerültségből fakadó, felebaráti szedetet, hogy kikocsizott dikhez a földekre. A házat elkerülte, mert nem akar találkozni az szóval a felfúvalkodott mérivel. Három óra hosszat próbálta rábeszélni Diket, vagy dohánytődessen ne meg jelentéktelen növényeket. Különösen ezeken a jelentéktelen terményeken gúnyolódott a babon, gyapoton meg kenderen, amiket Dikked. És Dick nem volt hajlandó hallgatni csalérra. Ragaszkodott a kis terményekhez mondván, hogy a kishozék hamarabb felkor. A dohány természtést embertelen dolognak tartotta, nem gazdálkodásnak, hanem gyári munkának. A fonyasztó kemencékkel, osztályozó pajtákkal, és az éjszakai felkelésekkel, hogy az ember a pajták hőmérsékletét ellenőrizzen. Sajon a gyerek, mihez kezdesz? kérdezte csalni nyersen apró tárgyilagos kék szemét digreszekezve. Majd kimászom a csávából a maga módján, és feleltetik makacsol. Bolond vagy, állapította meg csarny tisztára bolond, de aztán nem mondta, hogy miért nem figyelmeztettek, és ne gyere hozzám kölcsön ér, ha a feleségednek tagadni kezd a hasa, és pénzre lesz szükséged. Eddig sem szorultam rád, válaszoltadik, sértett büszkeségében rákőrösen. Egy pillanatig őszintén gyűlölködve néztek farkas szemet. Pedig akármennyire különbözött is a vérmérsékletük, valahol valahogy tisztelték, becsülték egymást. Talán mert mégiscsak egy azon életmódot folytattak. Most is elég szívélyesen köszöntek el egymástól, bárdig nem tudott versenyezni Charlie nyers Mikor Charlie eltávozott haza is ment betegen a gondoktól. A hirtelen aggodalom és feszültség mindig a gyomrára ment, és hányinkeret támadt. De mérje titkolta, nehogy a rosszul oka is kiderüljön. A gyereket szeretett volna, most mikor kiderült, hogy házasságuk nem sikerült, és lehetetlennek látszott jóvá tenni. A gyerek talán összebékíteni őket, s ledönteni köztük a láthatatlan kollátot. Csak hogy egyszerűen nem engedhették meg maguknak, hogy gyerekük legyen. Amikor megmondta Mérinek, mert azt gondolta, esetleg vágyik a gyerekre, hogy várniuk kell, Méri megkönnyebülten helyeselt. Megkönnyebbült pillantása nem is került eddig figyelmét. De talán, ha kiút a bajok sűrűjéből, Méri is fog, ha lesz gyereke. Még keményebb munkára sarkalta magát, hogy a sorsuk jobbra forduljon, és gyerekük lehessen. Naphozott tervezett, tűnődött, álmodozott, amíg kindált a mezőn, és figyelte a béreseket. S közben odahaza nem javult a helyzet. Méri egyszerűen nem boldogult a benszülettekkel. Dicknek bele kellett törődnie, ilyen az asszon természete, és nem lehet megváltoztatni. Egyetlen szakács sem maradt meg náluk, és közben is napirenden voltak a parácshezzekedések. Dick fogcsikorgatva tűrt, és nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy bizonyos értelemben ez is az ő hibája, mert ilyen nehéz életre hozott az a feleséget, de néha csak kifartult a házból tehetetlen dühében. Bárcsak valamivel el tudná tölteni az asszony az idejét. Ez volt a problémája.